Leporatua Leporatuak zaizkizuenak, ekitaldi politikoak dira edo ekintza politikoak. Susen, ze leporatuak zaizue bako txari? Buan, bada uh, uh, inkulpazio horoko bat, eh? uh, esplikatua izan dena, beraz talde terorista baten kide izaitea, uh, eta leporatuak zaigu ere uh, batasunaren asunaren uh, mainazionalaren uh, behosaketa egin naia. Eta, bon, beraz... Uh, Batasunaren bejakti batze edo beja akktiitatze hori leporatua da. Gero zehaztapenetan bakutsak ditugu uh, data berezi batzu eta direnak ekin uh, publiko politikoak. Iizaiten aldira dira direz kasuan badia ekitaldi bat, bilkura bat, prentsa horgeko bat eta um, iritzi aktikuru bat. Mm Hogor -hmm. marten eh? lehen aldian hogeit diragi difusatu sinola batgiratzio joita oraikoan bai. Bai, horreinkoan bagoaz denak elgarrekin, bai, oitama bostak. Diferentzia zure iritzian edo zure jageran? Nondik eldu da? Be, garaian zen eramaite bat, eta nahi noen Stadu Frantzesak ere bere eskusartzea egitea era maite hortan, hor ez gira eramaite batetan, hor deituak gira eta deituak gira oitamabostak. Beraz, uh, aski inportanta zen guretzat uh, uh, kolektiboki erantzutea eta diagera haman komun bat uh, ukaitea uh, aurkesten gira hauzian, baina uh, bagoaz uh, ofentsi uh, Uh, gure burua defendiatzera. Aizpea, brisketa, zu, ohoitera, zen gu, huniara zirela, uh, ohok martinena baino gutxiago aipatu da, gara, zure kasua, zu, zu joan zinen, madrilera beraz, uh, lehen epaiketan, eta baldintzapean zapean askatua izan zinen, uh, egora dezbergdina bizitzan duzu biak? Bo, um, bai, bo, zehazta penetan sartzeko, ez nintzen... Um hauzi peratua izan, joan nintzela di madrenera, joan nintzen, uh, atxilotua izan nintzen 2008-azpian, beste oh, goita bos bat uh, militanterekin, eta hor uh, askatu izan nintzen baldintzapean Eta, hamar um, mila euroko uh, berme batekin, eta gerostik uh, bi astero uh, sinatu berrarekin. Beraz, eh, ez dakit horretu kozareten, seguran segura izan zen atxiloketan, eh, oh, bimilatazazpik urriaren lauean izan zen. Beraz, gero, eh, ondotik beraz, ustuz bimilatazortzi, behatzi inguruan izan oh, zen, horrek aipatzen denera maite horie, beraz, bazen, prozeduraren baitana ah, hainbat... Eh, PAPER bete behartziren, eta beraznik nik PAPER guiek beten dituen eta gaur egun horretani kasu berdinean gira. Sei, hilabete iraunen du, zuen peiketak, zer gana idu bizi moldeari buruz, zer um, prozeso luze bat, eta zuen, zuen bizi moldeak nola kambiatuko dira? Be hasteko madrilera deituak izanen gira... Ha zuzenian gire marka, eh? <laughs> Madre, deituak izanen gira, ba, hastero, egun bat, edo bi, edo hiru, Beraz horrek baldintzatzen du zure lanean eta baita ere uh, familia egoeran. Uh, Ekonomiko kiere uh, kostuainitzea ekartzen du, eta jakinik be, seila betez, baina tantaka, tantaka izanen dela, beraz oso, ebaik eta diluitua denboran. Zenbat, uh, kosta, baten dako, joite hori korki joiten maitzizte hori Bako txarrenzat, zen bat eriteko se presio den, se diluden a, o lako proseso bat zuen ez dugu Bas kalkulua egina bai, Baina loa uh, an, uh, ote, bidea. bidea hotela janaria uh, dira aste batzian hiru egun ondoko hastian bigun jakin da sei oreneko bidea badela beraz dela antolatu bidea iteko, gaueko bidea hogeek ba, uh, izogatzen du osuki asteko dinamika. Gero ikusiko dugu ere uh, denborarekin uh, uh, ekonomikokin nola joango uh, den baradakiigui izanen dela traba handi bat, uh, egia ijan uh, <laughs> momentzuko bat z du zehazkia uh, uh, aztetu uh, kontua. Hauzia beraz mamian sartzeko nola prestatu duzu auzi bat nola prestatzen da. Nola prestatzen da alde batetik eh, nik uste dut hor eusiperatuak giren guztiak elkartzen gira eta uh, auziperatuen artean ere pixka bat uh, ikusten da zoinden egoera eta bereziki uh, ikusirik ezkara bertzaleko militanteak girela uh, eta gure guri akusatua, akusatzen zaiguna da justuki Esker bertzako militante izaitea azkertiar eta bertzaaleak izaitea eta horregaitik gauzi pratuaak beraz orba dugu guk ere erantzun bat emaiteko sotasunean eta osotasun horren baitan antolatzen da, beraz gure arteko elkartasuna landuz eta elkarbilduz bere zi. Se zigigo motaek iskatzen duzue. Zenbako kondena edo. Eskaera haar dira denentzat denen zateko zabe. De, denak Diak. kasu berean zizte, beraz? Da, da. Oho, bai, De, bai. Diakinda, hauzitegian e, garradoka funksionatzen da, gugi kokatzen gira sei eta amabi urteko uh, tarte hortan, beraz, uh, kondenatikiena printzipioz sei urteko da, eta maksimoa amabikoa. Dakiguna gaur hori alda daiteke, baina dakiguna gaurgun da fiskalak eskatu duela denentzat zat, bakotsaren Zuen defensa, hori nahituko da ahazoin politikoen gainean, gehien bat? Be, bai, bo, egaiteko, eh, nola direnekin bide publikoak uh, gu, guri leporatuaz da uh, ez dugu katuko Alderantziz, asumitzen dugu eta ahogira egindugun uh, ibilbideaz beraz gu defentsan uh, ez ziogu uh, uko eginen uh, leporatuaz daiguna mm -hmm. Di, beraz juridikokin naiko jengen nahiko motz dela beraz uh, ikusten dioguna hala ere da uh, berdugula eragin uh, berdugula azaldu hausitegiari uh, uh, zer den gaur egongo egoera eta zer giren zer seredugun uste dut hori dela intentzua Uh, eta gehien bat bojoka izango da kampuan. Uh, Bistandena eskatzen dugula prozedura guzien gelditzea, bai hauzionena, baina nere, etorriko direnena, ke, uh, ez dutelako uh, deusik ustekorik gaur egungo panorama politikoan. Uratxizu gajiak ari dira egiten, eh? eta eskatzen zaigu eskatzen da batzuai uh, kontuak emaitea, ahdur, ahduretan erantzutea, eta nahi guen nuk eire beste bide batez, beste batzuek ere erantzun dezaten. Urtarlearen amabitik aintzina Ojor Aizpea Brisketa eta Azkara Gertzaleko eta Mairu militantren aurkako hauzi aseko da Madrilein. Ekarrizketaren aldegirelako, eskubide demokratikoak defenditzen ditugulako eta uzipetuei burilkartasuna emaiteko, Euskal Herriko eragile politiko eta sindikatu dezberdinek antolaturik, elkarretaratzea urtarri learen amabian, arratxaldeko seiterritan baiunako herrikoetzea intzinean. Eta, Priseski, gai hori, bagnatzen ari gira goizuntan, zuzenean baititugu esukari jatietako stilu eta naizpea abrisketa, eta hor hor, Marten. Zuen hauzia so, hor badugu batasuna bat asuna leporatua, Uh, hoitzen gira Arnaldo utegi et, eta batera gune hauzian uh, beraz uh, epaituak izan zirenako ino preso direla bat asuna behiz mundatun ahibaitzutan beraz uh, Espainiak eta bere auzitegiek ez dute honartzen ezkerra bertzale baten izaitea zuen ustez, hori martean? Ba argi da, ustez dela zarantzarik horretan uh, eta beti girela uh... Ilegalizazioen uh, mehatsupean, eh, horitara ziko dugu uh, egirak jasen uh, duen prozedura, beraz hori ez da agortua, ez da, ez da bide bat, alta berlitaike, uh, eh, ez gara joietan, uh, uh, ari girelarik erraiten diskuziorako espazioak sortu berditu gula, urratz berriak egin berditu gula, ba eduritzen zaigu, uh, ahunt diukoskan podela, <coughs> Eta ez duguna behmerik baita esbada gero ari begira hori ala egongo denik. Alta sortu alde egidea beraz ezkejea, bertzaren esparguan orain legalki onartua da. zerbait aldatzen du horrek, zuen kasuari buruz? Zergbait aldatzen du? Legalai zaite horrek? Juridikoki ero nahi duzu? Bai, juridikoki eta kontestu politikoan yes, ere bai. E, legala izait, bada, hori da Espainiaren kontraesan ondiak eta ikusten ditugu horrez, e, sortun militante direnak epaituak izanen dira e, gure hauzien, eta sortun, sortuko lendakari dena ere epaitua izanen da. Beraz, hori dira, Espainiak dituen kontraesanak... E, Euskal Herriarikiko azkenean Euskal Herriak sortzen dizkion kontra esan guztiak izla datzen dira e? epaitegi hauetan eta hauzi hauetan. Kontra esan horiek, espero ituzue agertzia hauzi jortan, hor marten, nahituzue horiek agerian utzi? Bostret guretzat helburu uh, bakaja edo lehena hori dela, hori bakajik atal juridikoan bon, ez gira sartuko iduritzen zaigu pixkat uh, ez aintzinegina dela, baina... Uh, ezagutzen dugu ahlo juridikoa eta eztena gurea, beraz gurea ahlo politikoa da, beraz, uh, bai. Eztea Espainiako oraiko gobernuarentzat azken xantza zerbaiten egiteko bake prozesuaren zentsuan? Ikusiz, haute eskundeak direla edo abenduan edo urtahilian? Beliteke, bai, xantza okokan ditu, hainbat eh? eta hainbat, eta beti ere lurrerat erortzerat ditu. Uh, nik uste dut, santza uh, bainan gehiago, Espainiak aukerak uh, irikiak ditu beti, eta Euskal Herriaren partetik beti aukerak irikiak ukanditu. Eta nik dut orain uh, gelditzen zaiguna da, Euskaldunek Dunek uh, eta Euskal Herriak behar duela bere bidea bere kabuz egin, eta azken finean uh, bortsatu Espainiak onartzea hemen realitate bat bat dela eta errealitate hori onartu behar duela. Zak blokatzen du, zergatik beti uko hori madriletik uh hoiek ejan behar lukete jaatazu be nola senintzen da aberzaaleenganik. Be ikuste nola um, prozesuanxarttzeko egin den uhs deitzen di duna unilaa. Donjan nahi du borondate bat agertu dela baina alde batetik beraz uh, etzen, hoien hasierako sideea. <coughs> Beraz uh, senditzen da bai Estadu Espainola, bainaan mai ere maila batean Estatu Frantsesa ere, uh, manera bakaga uh, eserlekura eraabaiteko, main inguruan jartzeko bortxatze hori dela er, nahi baitu uh, sortu. Euskalgian, Euskal gizartean uh, gehiengo bat ezin egon bat ekariko duena... Uh, mugitze hori, baina argida, sedea, intentzioa, euskal erritik heldu da, ez da heldu gobernuetatik. Guk behar dugu bideagin, erostez Frantzia eta Espainiak ez dute bere borundatezon hartuko hemen herri bat girela erabakitzeko erabekitzeko eskobidea dugula, baizik eta guk dugu hori uh, bultzatuko herri guztia antolatuza eta uh, ikusten dugu Katalunian nola gertatu den edo Eskozia nola gertatu den, eta Bide horiek herriak egin behar dituzte eta Frantzia eta Espainiak beren, beren posizioneak aldatzera bortsatuak izanen dira, guk gurea aldatzen badugu. Hortan da aldaketa, jendarte zibilak parte hartzen duela azkarki horain eh, negoziazio horietan, bainan bake bidea bezala eta? Nere ustez hori da bidea, Nere ustez herritarren implikazioan, guk dugun indarra, beti izan da herriak. Eta antolaketak guztietan, e, ikastolak, euskaran, irratia ubera, e, gure laborantza indarra beti, bera. laborantza egan bera. indarra beti herrian eman dugu eta herrian antolaketan. Eta nik uste dut herri baten eraikuntza dela funtseskoan, aibaldin badugu, bizirauna. Akselerazio ehol bat, tukaiten aldu hauzionek, ehm, jendaktearen implikazioan, edo ala espero duzu ebedaren? Akselerazio bat bainu ustut foko bat. Uh, foko bat nahi genukela sortu, bai diendartean, bainan ere uh, oroak uh, prentsari begira, uh, nazio arte mailan. Nik foko hori baliatu behar dela uh, argi zertan den egoera eta girelako adibide bat, me adibide bat askoren baitan bainan bizikia dierazgarria. Uste dut, aski untsa, uh, biltzen bil duela, zer bizitzen dugun, zer gatazka bizitzen dugun. Beraz, akselerazioa, bon, ez gira ere magikoak, ez dugu egizeta asmatuko, baina fokoa emaitea eta pixkat... Uh, Uh, atentzioa arreta jartzea uh, ausiari begira eta, eta behar ba, hemen Ipache Euskal Egean, eta Frantzian ere zagutaraztea uh, uh, auzitegia bera, ausia bera hori uh, uh, oso ezte zaguna da hemen, uh, nik uste okasio guzi horiek direla main gainan emaiteko Konkretuki, eh, espero duzu eh, pozitiboa izaita emaitza eh, epaionena edo aski etxituak zirezte Kuan denari buruz? Bai. Espainiaren aldetik ez da gau dirik espero behar, eh? Ez, e uh, ik. da epaiketa iniz pasa direla, batzuk uh, besteak baino nobeak izan direla. Guk dugun aurrik uspena ez dauna, eta bainan uh, guretzako garrantzitsua da politikoki abazlea ateratzea epaiketa huetatik. Eta nik dut hori lortzen aldugula, e, azkenean... Uh, ilegalizazio prozesu guztionek ez du lortu Euskal Herria desagertaraztea, nahiz eta hori uh, estrategia batzen asira uh, batean, eta kontutan izan mar da, Frantzia ere bai uh, momentu deserozoak pasatituela uh, ibilbide honetan, eta behar dugula entxatu, harreta uh, uh, une deserozoak pasatzea, eta duen kolaborazioa aurlako estatu antidemokratiko batekin. Etetea bengoz. Eta, maun, argi da, ez da personal mailan ez dira gauzak ederre ikusten, baina nikustu dut herri mailan badugu laukera bat, ere, haintzina jotzeko, eta hori da garrantzitsua. Mm -hmm. Ururatzeko larun batan Euskalpreso eta Ieslarien aldeko manifestaldia, Bilbon, eskualde egitik espero zitaien ugaz bat behargoa eaJtarenganik, pehen bereengaik, ez da helduja domaia Bilguneuntan? Ba dumaia eta bom, be hainitztzetan egin dizkigun sorpresak lehenurtean agertu zen aurten ez da agertzen, Hinkustu dut uh, xiglak bainoan aratago uh, herritarrekin uh, kondatu bar dugula, eta beraz uh, larun bateko manifestazioan uh, herritarrak dute kondatzen.